як він приїде до Желихова. І ще, вечерятиму в тебе, якщо організуєш мені сьогодні репродукцію з тої п'ятої картини. Як тобі не соромно? Аж захлинула обурення мембрана. Це ж шедевр світового живопису. І цей шедевр світового живопису може зникнути, якщо я не матиму репродукції. Можеш вважати, що вона вже в тебе. Ти певен? Я знав, що вона тобі знадобиться. Директор картинної галереї вже привіз її. Ну, друже, ти мене розчулив. Потрібні також дані про діяльність партизанського загону Войтюка, у якому перебував Пус. А ти бачу в курсі. До нас такі криміналісти приїжджають не кожного дня. Зараз я пошлю когось із хлопців в архів. Тоді, можливо, тобі доведеться пригощати мене сьогодні ще й обідом. З радістю. Зараз подзвоню ній. Не треба. Навіщо їй зайвий клопіт? Е, голубе, мені ж потім дістанеться. Чому не попередив? Поклавши трубку, Роман Панасович присунув до себе справу Пруся. Уже переглядав її. Але повинен був знати все бездоганно. З маленького фото дивився на нього чоловік, із кошлатими бровами і м'ясистим носом, дивився так суворо й підозріло, що Козюренку здавалося, усмішка ніколи не торкалася його уст. Цей похмурий чоловік народився 13-го року в невеличкому селі під Львовом. Батьки його селяни, і сам він теж жив у селі, і з 43-го року в партизанському загоні. Після війни весь час уже виховів за год конторі. Тільки спочатку він був звичайнісіньким робітником, потім майстром і нарешті начальником цеху. Що ж, зростання закономірне. Прусь заочно закінчив технікум харчової промисловості. Був він людина не дуже той грамотна, судячи з кількості помилок в автобіографії, але певно своє діло знав. Був райспожив в спільці, Відвуковались про нього як про фахівця добре, не раз приміювали і оголошували подяки. Жив скромно. Дім, щоправда, збудував великий, з мансардою, та він був майже порожній. У трьох нижніх кімнатах стояли по чернілі від часу стіл, стільці, дешевенька шафа і продавлений диван. Лише в мансарді Депрус мешкав. Усю підлогу закривав гарний килим, а над широкою тахтою, застеленою пухнастим гуцульським ліжником, нависав імпортний торшер. І грошей у вбитого не знайшли. На ощадній книжці лежало всього триста карбованців. Прусь скаржився співробітникам, що заборгувався, будуючи дім, і змушений рахувати копійки. Проте люди бачили, як він на підпитку приїжджав із Львова на таксі. Висідав, щоправда, десь на безлюдних вулицях. Та хіба можна ще сприховати від цікавих очей желихівців? У двері постукали. І Козюренко відірвався від паперів. «Прийшов Якубовський», – доповів черговий порайвідділу. «Хай зайде». Якубовський чимось скидався на пруся і водночас був зовсім не схожий на нього. «Такий самий похмурий і підозріливий», – подумав Роман Панасович. «Не дасть спуску нікому, особливо сусідові, який вибудував собі дім краще, ніж у нього». «Я, слідчий», – відрекомендувався Козюренко, і присунув Якубовському стілець. «Сподіваюся, догадуєтесь, чому довелося потурбувати вас?» Якубовський зиркнув з і ледь помітно ворохнув губами. «Знаю», – відповів похмуро, – «шукаєте вбивцю Пруся. І маємо надію, що ви допоможете нам». «Прошу, пана начальника, я нічого не знав і не знаю». «Ну, для чого ж так категорично?» – засміявся Роман Панасович. «Ви придбали будинок на Корчувацькій вулиці чотири роки тому?» «Так». Перед цим знали прося? Ні. Отже ви знайомі чотири роки. Цього досить, щоб вивчити один одного, а може, й заприятелювати, як і належить добрим сусідам.